József Attila Kopogtatás nélkül Ha megszeretlek, Kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, De gondold jól meg. Szalmazsákomra fektetlek, Porral sóhajt az izegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok benéked. Cipődet mielőtt még letörlöm, itt nem zavar bennünket senki, Görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd a csönd, Néked is szólok. Ha fáradt vagy, Egyetlen székemre leültetlek, Melegbe levehetsz nyakkendőt, gallért. Ha éhes vagy, Tiszta papírt kapsz tányéről, Mikor akad más is, Hanem akkor hagyd nékem is, Én is örökké éhes vagyok. Ha megszeretlek, Kopogtatás nélkül bejöhesz hozzám, de gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél. 1926. április